Margareta Kjellberg, ja. den svenska visans Grand Old Lady, kan man säga så Ja, det är många som gör det Du har lämnat en del spår efter dig Och vi ja. kallar ju skivan för Från mina många olika sidor Och Från mina många olika, olika sidor, olika sidor det gör jag just juster. Man talar om en mans ålder, du har verkligen sjungit i en mans ålder Ja, det har jag de här första skivorna vi ska lyssna på nu De är redan från 1935 Har du någon minne av din första, allra första inspelning? Ja, när de ringde mig Så bad de att jag skulle komma och sjunga in För att de började bli intresserade av att jag spelade in skivor Och då var det ute på väg upp till Skansen Så var det en röd villa som låg på vägen upp eller ner från, från Skansen Och där skulle jag Sjunga in Det var en liten ateljé som heter Novilla Ja det var det mm. Men jag hade ju aldrig någonsin Varit i närheten av Att komma till en plats Där man kunde sjunga in rivor. Men du det. hade medverkat i radio innan Ja det hade jag Jag var ju anställd på Sveriges Radio Eller På radiotjänst som det heter ja, då. På jag. Sekreterare eller Ja jag hjälpte till och jag pratade på radio och eh, du vet du, det var på den tiden ganska mycket i radio att man spelade. Man kunde göra små roliga saker. Och små man... sketscher menar du? Ja just det, precis. Jaha. Det kunde man göra och det gjorde vi med förtjusning. Vilka var det nu? Nu, nu måste jag fa faktiskt... Jo, Stig Ja visst. Vi tyckte det var väldigt roligt att spela båda två. Då sjöng du också. Och jag sjöng också, ja. Och då spelade du gitarr, akkompanjera ja, själv. Ja, då. Ja. Men sen så blev det, det här då, efterfrågan, att de ville... Att, att det, jag skulle... Var det här lilla skivbolaget Kristall? Kristall. Kristall hette ja, det, ja. Jo, ja. Och, och jag kom dit och, och glad och lycklig och kom in och sa hej. Och, och så stannade vi och pratade med varandra. Och, och så sa han att jag, jag, jag, nu har jag här fem... Saker som du ska sjunga in Jaha, så jag men, men det kan jag väl inte göra direkt Jora, det kan du se Han, han var sådär lite Jora, det kan du kan. Du kan bara repetera och repetera Och där det går så fort Så du kan göra vad som helst nästan Men du skulle alltså akkompagnera dig själv, med ja. Ingen orkester då? Nej, på stopp Jag hade ju en orkester Jag hade det, ja. ja? det hade jag, Visst. Kommer du ihåg vem det Var i det kallade Redland? ja det var den första som började och han, han var väldigt rör och trevlig och, och glad och gjorde här ska du säga att det, det, det kommer att gå så, så lätt och, och när jag hade samlat in de fem utan att göra något fel eller något utan, på den tiden kunde du ju inte klippa utan det var taget det var på vätskakor sådant ja just och, ja, just det. och så han, var försiktig sa han var försiktig de, de får inte gå sönder de är för dyra så försökte jag göra det så Snyggt och prydligt som möjligt Och till slut så var han nöjd När, när du sen bytte skivolag till Odeon Och den första skivan du gjorde var ju den som Kanske är den av de mest kända du gjorde från början 1938 just i Lissabon Med Bo Sundlads tonsättning, tonsättning utav Karlfeldt. Utav Karlfeldt ja fält, Den som kom sen var ju då, den som blev verklig stor Det var ju Flickorna i Småland Ja, just det För den blev stor Ja och det kanske man kan säga var en av dina första stora ja, hits det kan man då säga Men jag måste fråga dig Därför att när jag reste i folkparkerna mm. Och när jag reste mina 70 år Så sjöng jag ju väldigt mycket tonsatta skalder, Men det gjorde jag inte många inspelningar på Varför inte? Nej men det var väl så att slagen i första hand skulle spelas in på grammofon ja. Visan fick ju leva ska vi säga lite för sig själv, för sig själv ja. ja det fick den Det märker jag nu när du och jag sitter och pratar så här ja. Så märker jag att varför ska jag inte in då Karlfält och Fröding och mm. all, alla som jag reste i folkparkerna mm. med Men du skaffade ju ska vi säga en egen profil eh, Jag tänker på examen i djurskolan Resan till Lyckebo Och du hade din syster Marianne ja, just det. Som gjorde lite ljudeffekter Och det sålde ju ganska bra Ja just det och det blev till barnen alltså ja, Och då det. var jag lycklig Därför att De var så äkta ja. För det är så mycket av det här som inte är dugg äkta Nej då. Sen fick du ju Blev du själv intresserad av Skillingtryckkulturen sen För du har ju upptecknat själv en del skillingtryck Ja just det Men de lärde jag mig när jag var åtta år för att då bodde jag på Storberg. Pappa och mamma var i England. Och vi barn skickades runt omkring. Bland annat var vi ju väldigt mycket på Storberg. Hos var, min farmor. Var ligger det i Storberg? I Västergötland. Och på Storberg. Där har jag ju börjat med, med gitarr. Innan dess hade jag ingen gitarr. Oh. Flickorna i köket de spelade gitarr och sjäng. Och mycket musikaliska. De... Lärde mig att ekommunera mig på gitarr Och sen lärde jag mig Jag kom in i hela den typen ut av musik Som var skillingtryckerna Som de sjöng, flickorna körde Ja Och det var där du lärde dig ja, Måspel, Hydda och... Ja Och så visste det Karlsvefer, för och Vinden ja. Men sen har du upptecknat själv några stycken Till exempel Umeå-mordet Ja Och Skeppets gulda Ja då men det menar du var viser som du hörde från dem? Ja visst, och de lärde jag mig och de skäng jag Jag tyckte om dem, de var äkta och de var riktiga Jag skäng uppe i Umeå, då skäng jag umeå -mordet. Och då efter jag hade slutat så kom det fram en gubbe och sa Jag var med när det hände Och då frågade jag honom, Jo. Alltså han blev dödad ja Men den andra som Det står att han också åkte in Och även dog Men det gjorde han inte Så, han, så det var ett sanningsvittne du fick där. Det är ju märkligt De kom till Storberg mm. De här människorna som sjöng De här mm. skilintrycken De åkte över hela Sverige Och sjöng sina visor Som de hade upplevt Du blev invalt så småningom I visans vänner du kom och tror ju att man var stolt när man blev invald i Evertovs sällskap. Oh. Det var Karin Juhl och jag. Vi var de första två kvinnor som blev invalda i Evertofs. Evertofs tyckte inte om att kvinnor skäng. Det var som att lämna bort sina barn till fattigvården. Men det dessa... Men vi Jule och jag blev, var de första två som blev invalda. Du förstår att alla de olika saker som fanns. Visansvänner och, och Evert Tåb Och alla de här Man blir ordentligt invald i Som ett ordensällskap ja, ja, de var ordensällskap Alla Och sen tog de bort dem Och det var så välgjort Och det var så skickligt Och det var så, så En känsla och en sån vänlighet Mot alla som blev invalda Ja, jag var Mycket stolt och lycklig Och väldigt lycklig över att få föra ut visan Det var ju Min stora, stora, stora kärlek så det, Visan Men man kan väl säga Margareta att Du har egentligen aldrig varit någon riktig slagersångare Utan Nej. du har ju varit visångare ja, vis. Gått den breda visvägen ja, Vilket har, har varit gjort att du har Varit aktuell faktiskt hela tiden ja. Men vi ska inte släppa det här med England Du sjunger en perfekt engelska Hur kommer det sig? Jag bodde i England Var du uppväxt i England? Så Nej men jag bodde i två år i London. Då blev du matad med den engelska dansbandskulturen från ja, 30-talet. Jag tänker på Jack Hilton, ja, Billy Cotton, ja, ja. Ray Noble, ja. de hette Och där fick du, ska vi säga, din jazzinfluenser. Mm -hmm. Ja, därför kunde jag tala engelska. <laughs> ja, och det hörs tydligt i den här första melodin, "Shoeshine Boy. Mm. Där, minst han, sjunger du dessutom lite skatt sång. Mm. Så jag menar man behöver inte ge all ära åt en viss fruken Nilsson Som påstås sjunga jazz För det hade du gjort några år innan Ja det hade jag <laughs> oh, ja. Du kom tillbaks till England efter kriget Det måste du berätta om När Willy Bennett och du åkte tillbaka till London Ja just det ja, vi åkte, och Då skulle alla orkestrar samlas nere i Toki Och där på ett stort hotell Samlades musiker Överallt ifrån Och åt middag Tillsammans och, Det var en sorts återförening efter kriget så att säga. Jag vet inte, då samlade ihop folk igen ja. Nu ska vi börja Under kriget hade ju ingen gjort någonting Det stod still liksom Ja precis mm. Och där var vi väl flera hundra människor Det var en Kolossal massa Och så satt vi åt middag Och, och pratade på alla sätt och vis Och så kommer en herre in och så säger han, ladies and gentlemen, you may smoke. Ja. Och då fick vi börja röka. Så, ja. så. Och då var det som så, att så hon har tänt eld på er. <laughs> Men då var det en herre som kom från ett skivbolag också? Ja, chefen för däckare. Decka, chefen för däckare i, i London. Ja. Då var det på det sättet att Ville, Benet. så säger Ville Benette mig att Margareta, gå upp och sätt dig på flygeln. Sätt dig där uppe och sjunga. Ditt favorit. jag hade ju gitarren med mig alltid så att då ska jag sjunga det här för jag älskade ju den här favorit som jag hade satt ihop utav de melodier som jag hade lärt mig i England. Så jag gick och hoppade upp och satte mig och sjäng. Och han rusade fram och folk klappade händer och de var du vet, jag hade aldrig drömt om att det skulle bli sån succé. Och, och då så sa han nu ska du följa mig till London, du ska spela in det här du ska sjunga in det här Så jag kommer bara i famn på hela Hela show. Ja. ja Men ville följde inte med för att vi kunde ju inte lämna täcka i Stockholm Men jag åkte med, jag åkte inte hem emellan nej, utan nej. jag åkte direkt med honom Då satte han ihop en jävla bra gäster. Led ut av en herre Mr. Nat Temple Ja just det mm. Och det är den lilla skivan som nu finns i slutet på den här sidan mm. Där du återkommer till England kan man ju säga Ja just det. Och det är ju en perfekt engelska du sjunger Du hade alltid väldigt skickliga musiker bakom dig när du gjorde det. Ja men det var många som ville akkompagera med mig Som ville vara med Det var så? Ja Mycket mer än jag någonsin anade mm. Man var stolt och glad och lycklig man kan inte få nog med hjälp för att göra det bästa. Mm. Jag är oerhört noga med att höras väl mm. och uttala väl. Mm. Mycket av den här musikkulturen är så oerhört viktig att den finns återutgiven och helst medan du finns kvar bland oss. Ja, <laughs> När du ser tillbaka på hela din karriär, vad är det bästa du kommer ihåg ifrån ditt artistliv? Är det den här återföreningen i England? Ja, det tycker jag nog, därför att den kom först. Mm. Och du har ju varit aktiv faktiskt ända in i dessa dagar kan man ju säga. Ja, det har varit lyckliga år, enormt lyckliga år. Jag kan säga jag drömde aldrig om att det skulle bli ett sånt underbart liv. Som jag skulle få leva. Och denna kärlek till visen, som jag aldrig släppte någonsin. Det har ju blivit ditt kallt. Jag visste det det. Ja, I allra högsta grad. Ja. Jag menar din publik har ju också visat kärleken till att de hela tiden vill ha det här. Just det. det får man och, väl vara ja, Och att de kommer ihåg mig. Bara att gå på gatan. Hur många gånger om dagen säger de inte. Tack för alla goda viser. Jag, jag, jag har säkert 5-6 varje dag. Ja. Tack Margareta för den här stunden. Jag är jätteglad att vi får släppa ut de här viserna. Och att eh, en ny publik förhoppningsvis ska känna och förstå den kvalitet och den viskultur som du har arbetat ett helt liv med. Tack snälla Margareta. Tack ska du ha själv. Tack för att du har velat komma och vara med om det. Och föra ut det. Tänk att du kan komma ihåg mig. <laughs>